บุ <Book> <16. S 3> ๊กดูละอาก t ดซ่าซีสฤดูและอากาศเศรษฐกิจของโอน a primavera, o verão, l d o บ m e rúg, e lúdulo u o outono, o inverno, lúdulo rón, a r c a o verão é quente, o s อน no verão faz sol ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่นในฤดูหนาวอากาศหนาวในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตกในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน No inverno gostamos de ficar em casa. Náu. Está frio. Está a chover. Milomren. Está vento. Obun. Está calor. Đạt ját. Está sol. t b o m p o fá p r o q u Está bom tempo. Como que está tempo. hoje? Hoje está frio. Hoje está calor.